Én kik énekeltek kivem? Itt Postási Júnió énekelt és Vársegyé, akik akkoriban a CZI és a TIMIK Neri Trio tagjai voltak háttérénekesként. 76 nyarán készült ez a felmérés a Lóndó utcai, akkori Fűnyás Tűnyóban. Mit lehet róluk tudni? Hát most hát, elmondta Gábor, hogy zenekari feleség volt, a karácsony János nem tudom, mit mesélt róla, de az ő karrierje az ismert. Csinált egyébként egy nagyon-nagyon jó lenne ezt a 80-as évek végén, talán sokan emlékeznek rá. Ez volt a nincs kegyelem, ahol a trónkos omega, de omegához kapcsolódó meg van meg a Bévénnyi Ádámmal énekeltek 30-es években így számokat áthangszerűen az elektronikus uh, környezetbe, az nagyon jó volt, aztán előre mehetünk egy kicsit. A Vászegy év, akiről mindenkit kérdezgettél, ő Norvégiába ment, ő ott született egy gyereke, aztán hazajött Magyarországra, is legutóbb, amikor én uh, beszéltem vele ezzel, gyakorlatilag egyszer beszéltem vele t -t életemben, akkor ő egy amerikai vállalatnak volt a menzetközi ügyekkel foglalkozó munkatárs. nagyon kultúrát, nagyon kedves, hogy... Akkor eljött az a pillanat, hogy neked is be kéne mutatkozni, Heskói a beszélgetek. Hát, Mondjál magadról egy rövid kurikulum A Magyarországon, aki most már külföldön egy jó néhány évvel, úgyhogy gyakorlatilag ennyi az egész Póczanével foglalkoztam, foglalkozom, öh, gyakorlatilag ennyi. Mióta érsz Hollandiában? 23 éve. És most hogyan foglalkozom? Milyen formában könnyűzlenül? Most már nagyon, nagyon áteste arra az oldalára, hogy a történeti dolgok érdekelnek. A, tehát a, gyakorlatilag a foglalkoztat az a magyar hogy minél is ez volt a námián, hogy ebben az történet, és ez a korszak, ami a 62-től a rendszerváltásig tartott, mert az egy, az egy rendkívül speciális képződmény, így utólag, milyen távolra került tőle az ember, e, tört, vagy nem, időtartamban is, és földrajzilag is, egyre inkább lehet látni, hogy mennyire, mennyire izgalmas és érdekes periódus volt, tehát nagyon-nagyon érdekel, és ezzel foglalkozom ilyen nagyon belemelősen, de ritkásan is, csinálok az azt, hogy e, próbálom lekonstruálni azt, hogy mi történt, e, hogyan történt, nagyon hosszú interjúkat csinálok különféle emberekkel, ilyen kis órás belemelő egy évben, szóval ilyen minden adalról, e, zenei szaknak. És ezek egyszer meg fognak jelenni, vagy mi lesz velük? Melkívódalus analizálva. Ezek egyszer megjelennek majd? Hát remélem, de igazából, hogy nem szóval, meg szeretném, hogy jelentetni, de az első negyes célom az, hogy ezek dokumentálva legyenek, tehát ami történt dokumentálva legyen, és így legyen dokumentálva, hogy ne legyen korszakfüggő, aznak a tekintetében, hogy mikor mondják el. Tehát amire gondolok, az az, hogy például valaki eltörtént, tehát mondjuk egy Gáborral vagy egy fel történt valami, a 70-es években, akkor azt nem úgy mondja el, hogy azt, ahogy szerintem most 2013-ban elvárják, tudod? Tehát, hogy ezek úgy maradjanak meg, hogy mondjuk 50 év múlva is, az emberek elolvassák, akkor, akkor, um, akkor egy örök valami legyen. Tehát a te vonzalmad ennek a korszaknak a magyar zenéje iránt az honnan ered? A vonzalmad ennek a korszaknak a zenéje iránt honnan ered? Hát nem neked is, minket mindenki. Minket. Azon nőttél föl? Az, ember, nőtt föl az. az LGT ebben a katyvaszban hol helyezkedik el? Katyvaszik, úgyhogy a középpontban. A legleg -leg Ez a felvezető ének, amely egyébként, amikor hallottam a lemezen, hirtelen eszembe jutott, hogy ez máskor is volt, ami egyébként ugyanilyen bevezető zenéje van az Amazon Léken Pálmernek. Én arra ugye jól emlékszem, hogy ez nem egy koncerten hangzott el összesen. Ez egyáltalán nem koncertel hangzott el, amit most, amit most hallottunk. Ez, ez az volt, hogy az LGT-vel készült volna egy ilyen, talán emlékezünk sokan, arra volt, régen, amikor moziban ment az ember, volt a híradó, Igen. volt egy kisfilm, és akkor volt a főfilm. Na, 76-ban volt egy ilyen ötlet, hogy legyen egy, egy ilyen kisfilm, ami a filmgyárban készül, és az LGT koncertet ad a, nagy akkori zene termében a filmgyárnak, ami most jól tudom a TV2. És akkor ehhez csináltak úgy joga összevágva egy mondás, nagyon jól csinálták meg egyébként, mert tényleg teljesen koncert hangulata van. Ehhez beiflák a közönséget, és akkor a szívesek levezőnyet, hogy hogy kell, hol kell nekik tapsolni. Úgyhogy ez nem egy koncert felvétel, de, de elég, elég érdekes valami. Kellett volna, -e, hogy a zenészek egyenként mind visszemlékezzenek arra, hogy ki akkor? Hogy kellett volna? Hogy végül is ez egy egyszeri alkalom volt én rosszul emlékszem rá, ez nem hangzott el más koncerteken, ezek szerint ez nem hangzott el más koncerteken? Ez egy, hogy én is érti. Arra emlékszem, hogy egy magnóra be, bejátszották. Na hát akkor csak. Tehát szerinted emlékezni kellett volna, vagy végül is az idő eltünteti az embereket az emlékezetből? Hát nem, nem, szerintem az van, hogy egyek, Hát ezeknek borzasztó sűrű volt ezeknek az embereknek akkor. Tehát annyi mindenkivel találkoztak, dolgoztak együtt, stb. stb. Nem, nem emlékezhetnek minden. Én egyébként az, hogy a, a válságéve, akit, akit én az LGT-ben való együttműködésről kérdeztem, szintén rosszul emlékezett. Tehát az úgy emlékezett, hogy ezen a solti dobot, és nem a lausz, pedig a lausz dobot. Hát annyira rosszul emlékezett, én is rosszul emlékeztem, amikor tennap zenei szerkesztettünk, és el akartam hozni, és azt mondta, hogy ezen a lausz dobot, és tényleg a lausz dobol. Igen. Ugye van egy hevenyészet forgatókönyvünk, ami alapján beszélgettünk, és amit föl lehet rúgni, időben szerintem már föl is van rúgva. Hány LGT létezik szerinted? Szerintem létezik, várjunk e, csak, vegyük számításba, az, e, az első volt a 72-ig a Ferencveisszel, számomra, a másik a Bartával és a Sornyóval 74 szeptemberig, és akkor 76 szeptemberig a Lux karácsonyféle, és utána akkor a Sortival kiegészült valami, ami számomra 87-ig tartott, és aztán ezek a 92-től több. Tehát, ha jól emlékszem, akkor talán ez négy volt. Ez a négy számodra azonos értékű-e? Van, amelyik közelebb áll hozzád, valamelyik távolabb? Uh, hát az értékeikről nem akarok én ítéletet mondani, ami, rendkívül, ami hozzám rendkívül közel, az a, a Bartalox uh, Somlopresszer formáció. Az nem nagyon közel áll. A Freyreis miért lógott ki ebből a zenekarból, amit egyébként a Laux is megfogalmazott, illetőleg tese ezt a formációt említetted, független attól, hogy számomra az a formáció volt a Lehetséges, hogy ennek azért is van jelentősége, mert én ugye akkor ismerkedtem meg velük, és az valami olyan frenetikus volt az ő megszólalásuk abban az időben, amikor talán hasonló, nem tudom, hogy a rákfogó, meg ilyenek dimenzió, ezek most időben mennyire ugrálok időben, szíriusz voltak, de az a hangzás, amit akkor nyújtotta is barta laux presser felállásos csapat, annak a hatása, ahol soha se tudtam szabadulni. Igen. Na most, na most várjál, azt kérdezted tőle, hogy mi áll hozzám közel. Igen. És én érzelmi alapon válaszoltam. Természetesen. Akkor válaszolok, akkor, akkor én is e, legszívesebben az első két lemezüket hallgatom, tehát a trónin a, a barától közéltem, valamint a ringasdányban a lenez, tehát azt a ringasdányban a amin a Karesz van még, az a színes lokomotívból jön ez. Szóval zeneileg ezek a leg, legkellemesebbek és kis izgalmasabbak. Amiért számomra a Barta Somlóf Presser-Laux formáció a legizgalmasabb, az egy, az egy háttér dolog, illetve egy más dolog, tehát az az a formáció, amelyik mindent megtette azért, és gyakorlatilag mindegyik sikeresen is megtette azért, hogy, hogy azt, amit az előző formációval, nem még az Omega-val megpróbáltak előkészíteni, azt egyszer csak egy hatalmas fóval gyakorlat, a gyakorlatban is átültesse. Tehát akkor készültek a szerződések a Jimmy miller az amerikai, ö, tudom az angol amerikai. ami számára balonézgalmasabb az lgt az az, hogy abban a 70 es évekbeli környezetben, amit mindenki számára ismert, vagy közvető, közvetlenül, vagy ismert lehet. Még ilyen e, rendkívül tehetséges, és gyakorlatilag azonos intellektuál, intellektussal rendelkező, nyitott ember, e, és akkor az éve egyik még az adam is annál, aki neki hatalmas szerepe volt a külföldi kapcsolattartásokban, és nincs nem is Mi volt az ő szerepe? Ilyen, de ehhez az, az mondja még, hogy ez az öt fiatal ember hogy viszi ki a tehetségét egy kinti környezetbe, ahol ezt a tehetséget maximálisan a szakma és a közönség körülbelül elismerik, és egyenre kezelik őket a legnagyobb állikai tehetségekkel. Az alami szerepe meg az volt, hát nézd az is az egy, Mondjuk ez, a, ez, a, ez az interjú, ez, egyébként az egyik legjobb interjú szerintem, ami készünk az a valaha, és a legjobb interjú a sorozatban is, amit csináltál, mert nagyon visszajön belőle a személyisége, és meg, meg, meg, meg kell mondjam, hogy egyáltalán nem ellenszerges a számomra, de az Adamisa, amely rendkívül kultúrát, hát nem európai, hanem nyugat-európai, hogy e, nyújtott És hát tegyük hozzá, e, anélkül, hogy megbántanánk, mert az életkorát tekintve, hogy a leírások alapján én akkor nem találkoztam vele, egy szexbomba volt állítólag. Azt mondták, hogy nem lehetett, Tehát nekem azóta, azóta nagyon érdekes, hogy több emberrel is találkoztam, például teljesen véletlenül összefutottam Baróti Évával, aki számtalan interjút készített velük, és egy interjúkötetet olvastam vele, az volt az itiner, amikor készültek ezek az interjúk, vagy egy hátsó itiner, de beszélgettem a bankűvel, és nagyon sokakkal mégis azt mondták, hogy hát nem volt olyan, hogy az Adam is úgy tudott volna öltözni, hogy résnyire ne hagyta volna az ajtót. Igen, hát nézve, illan voltak különleges tulajdonságai, de amit fontos az, hogy Adam is volt külföldön a lokomotív imidzse, tehát hogyha el kellett menni egy amerikai lemezmogóhoz, vagy igazgató sztárgyának, az Adam is tudott Az Adam isnak mi volt az imidzse, leírnád? Mind, Mi volt az imidzse? -e? E, hát e... Mi volt az imidzse -e az Adamisnak, ami nagyobb mértékben volt a jelképe külföldön az LGT-nek, mint maga az LGT? Nem a, várjál, nem a közönség előtt. Mert... Nem, nem, nem. Nem a közönség előtt. A, a tárgyalásokon. A tárgyalásokon. Na, tényleg szépen. Bejön egy e, rendkívül kultúrált szőke, kékszemű e, nő. Ez a fiatal ő két perc alatt nagyon gyakorlott üzletemberekről van szó és, és nem kell bemutatni, hogy milyen háttérrel rendelkezik egy amerikai lemez kiadó főnöke. Erről két perc alatt kiderül, hogy ez tudja, miről beszél, jogi végzettséggel rendelkezik, tehát olyan kategóriákon, olyan összekügyésekben fogalmaz, hogy abban a pillanatban tárgyaló képes. És le, le tudja fordítani, nem érte, tudja fordítani, hogy mit akar ez az zenekar, miért jó ez az zenekar, mit tud elérni ez a zenekar. Ezért komolyan lett vége. Azok, aki ránk tudja prezentálhat. Az Amerikában már akkor is az volt, hogy aki ha valahogy bejön, hogy adja el magát, hogy néz ki, mennyire kultúrát. Nagyon fontos volt. Ezt jobban tudta, mint a Laux? A LOX-nak egy. A ennek, a, ennek a párja volt a LAUX Egyébként az, az érdekes, hogy akik Amerikában velük dolgoztak, hogy a LOX-ról pontosan ugyanúgy beszélnek, mint a magyar szakemberek. A LAUX pedig egy rendkívül is valaki volt, aki olyan módon volt, hogy, hogy pontosan érkezik a felvételekre, minden pontosan megszervez, amikor az emberek a stúdióban megy, minden szám gyakorlatilag másodperc időt adni, ahol ki kivon dolgozó, és ezt tudták, hogy ez a LAUX műsoroknak az érdele. Hát ez egy komplex valami volt, egyébként, hogyha már tovább megyünk a zenekarra, akkor mellettük volt a Blesszer, aki pedig a művész, a zenész, ott volt a, a, a zenekarban, zenekarnak a szintali központja a Barta, aki fantasztikusan a közönséggel. így volt, így volt az egy csomok Amerikában, amit, amit nagyon komolyan az amerikaiak. Az, hogy a sikere elmaradt, az a szokásos történet? Nem, nem, ez nem a szokásos történet. Annak mi az oka? Történet. Tessék? Mi a szokásos történet szerinted? Hát, hogy az interkoncert és az izé meg a vizé. Jó, hát ezek csak részei a dolognak. A, a, a, a helyzet az, hogy ez, ez egy olyan valami volt, amit eleve nem körültekintően építettek föl, egyrészt. Másrészt pedig, és ezt, ezt má, máig sem tudják, ők egy, csomó, egy, ők egy hatalmas hibát elkövetett Amerikában, amit, amit nem szóltat volna elkövetett, egyszerűen a dolog természeténél fogva elkövetett. Az első, amit, amiről, ami a dolog felépítését illeti, az az, hogy eljutottak oda, hogy Amerikába, ott voltak két hónapig, de ez, ez semmi. Tehát Amerikában 1974-ben, amikor kimentek oda, arról szólt a történet, hogy itt vagy, és akkor holnap ide kell menni, holnap uh, Portland Oregonba kell lenni, holnap után Essence uh, Georgiaba kell lenni. Állandóan holnap hívnak, hogy hova menjél. Tudod? És nem azért, hogy én most hazamegyek, uh, uh, 30 éves vagyok uh, kell csinálni a Big Színházban, hanem legyél itt, és holnap akkor akar, ezt akarjuk tölni, és aztán ez a TV felvétel van. És, a bürokrácia a távozástól való félelem, vagy mi tartotta őket vissza abban, hogy azt tegyék, mint amit te most tanácsolnál nekik? Hát nézd, azért, azért gondolt bele, ezeknek az embereknek egyiszenciájuk van Magyarországon. A Sogonak meg a Bartának nem volna. A Presszernek gyakorlatilag azért már teremtődött meg a, az elegyi is, de főleg az, amire ő mindig vágyott, hogy ezt csak egy dalban kubanazta meg, de ezt, hogy... hogy hogy igazi művésznek tekintsék, akkor neki már beindult a ízé, a képzelt tehát akkor bekerült a tényleges művész életbe valami, ami azért a Pop szemétől 1973-74-ben, uh, Rangban és így uh, nincsben uh, tényleg távol volt. Tehát ő átkel neki meg volt az lehetősége, hogy át kell, abba a milliódalban mindig vágyott. Ez egyik. az adom meg, meg ott volt a gyerek Magyarországon, meg egyáltalán ezek már 30 alány éves emberek voltak az híres igazi döntéshozók. Hát nem az volt, hogy oké, okay, akkor itt maradok. Tudod? Mi legyen zeneileg a hírek előtt is utána folytatjuk? Mi legyen zeneileg itt, és a hírek után folytatjuk? Hát akkor legyen, az, az egyik, amit kiválasztott mindig a Friandes kországból, mondjuk mikor semmi kérdé, mert szétkájátszak, és egy kereszt, a kereszt Fél után három perccel hívja, légy szíves. Köszönöm szépen, Herskovics iván hallották, és hallják még fél kilenc és kilenc között, és holnap ugyanebben az időben. Életi Háttérmagazin magazin. Főszerkesztő: Fiala János. Today is Iván. Mennyiben volt valóban új az első LGT hangzása? Egyáltalán új volt-e, illetve amikor az ember megjegyezte egy életre annak a hangzásvilágát valamiért, annak mi lehetett az oka? Én valamit összepöntjögtem. Te mit gondolsz erről? Hát nézd, hogy az első LGT-re gondolsz, mondjuk akkor a lenező, az első lemezzőről beszélünk. Ügyen, ügyen. De te emlékszel az első koncertre is, ahol ott voltak? Nem, nem, nem. Hát én nekem még tíz éves volt, és én akkor nem lehettem Te hanyas vagy? 60. 61. 61. egy. Igen, tehát akkor négy év van közöttünk, és csak közben bemutattalak téged a hangmérnökömnek, a Csalóczki Zsoltnak, a törölve. Hát nézd, elvileg tíz évesen is elmertél volna, nem tudom, hogy a Fenyő Amerikában hány éves korában ment, nem tudom milyen koncertekre. Én 14 évesen miközben nem voltam egy hosszú hajú huligán, enyhén szólva én ott voltam az első LGT koncerten, és nem tudom megmondani, vagy a másodikon hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi vitel, el de soha nem fogom elfelejteni hát nyilván euh, fantasztikus lehet, el tudom képzelni egy, egyáltalán ezek az emberek együtt egy szóval euh, barthatjánál és presszelak és a lennedze vissza például, engem kérdezel, hogy egy az érdekes, hogy nagyon nyers hangzású van az felvétel felvételiteknikai szempontjából is, de hogy itt mindenki bedobja azt, amit hozott az előző környezetéből, valamit éppen tud, és e, rengeteg izgalmas e, hogy mondjam, instrumentális betét van, rögtönzés is van, e, a Barta egyszerűen, a barta ez a jutalomjátéka, tehát olyan, olyan momentumai vannak a, a helyén szólok hozzád, a gipszedbe a kezed, a rúz számokban ami fantasztikus. Ő, ő, azt hiszem neki ez a legfontosabb lemeze, és hát a, ott van mellett a pressor, aki tartja mellette az íramot, még az nincs meg, ahogy ők. Együtt voltak egy évvel később, két évvel később például a Bumon. Tehát itt, itt hatalmas tehetségek reagálnak egymásra, és tudják. Igen, de hát akkor, nem, akkor az ember nem tudja elhallgatni azt, hogy koncerteken ezek a felvételek akár dupla, akár tripla hangzottak el fantasztikus szólókkal. Hát, jelván, olyas, ugye ugye hát a Solti beszélt arról, hogy Moszkvában volt, a jött a doktornak egy, nem tudom, 28 perces verziója, majd valamikor a jövő héten, vagy később. Neked ezek a felvételek is megvannak? Ezek a egyébként nem kiadott, de az LGT által rögzített, vagy valahonnan beszerzett felvételek? Várjál, az, az éjszika doktor 28 perces verzió, az már sokkal később. Persze, persze, persze, én most csak arról beszélek, hogy neked ezek a felvételek is megvannak-e. Hát ebből speciál csak az van meg, ami meg is jelent. Nekem igazából LGT koncert felvédelem, hogy irrikális lehetnek, nincsenek sajnos. Azt mondjam sajnálom. Magyarul, hogyha én beszerzem ezt a Soltitól, akkor majd küldjem el neked? Hát ha van olyan, ami... Hát nem, most nincsen, de a, a, a Solti azt mondta, hogy neki van. Na, uh -huh. hát mert, ami engem igazából érdekel, és a persze mindig gondotlámi hítélet, hogy az miért nem, vagy miért nincs, vagy miért nem lehet, az az album van egy felvétel, egy 10 másodpercig bejátszott, bejátszott szankránciszkoli felvétel, ami ő a persze azt állítja, hogy csak ez a 10 másodperc volt meg, én nem hiszem ezt el és az nagyon-nagyon érdekes lehet mert rá, ráadásul azért nagyon tényleg vannak ki dolgozom már ott amit később a karácsonyért, tehát a barhától tehát ezek történetleg nagyon ilyenek ha vannak egyébként olyan felvételek amelyeket neked nem mutatnak meg vagy senkinek se a mögött egyébként milyen személyre húzódik meg? Azért, hát a ez a is borzasztó az a kapcsolatban, ilyen milyen minőséget ad ki a kezéből. Tehát erről is mondjuk, ez nem lehet hibáztatni, um, mert uh, maximumista abban a szempontban, és ha valamit hall, akkor nyilván hall ott valamit, amiért ezt nem akarja publikálni. Um, és és uh, szerintem ez egyezne. Én régen gondoltam arra, hogy de szerintem a, a rajongói mániának egy ilyen túlvit, Gondolatmenete lehetett, hogyha azt teszem, azt például egy e, 10 másodperces felvétel van egy Bartától, ahol teljesen kiban dolgozva egy szám láthatóan vagy hallhatóan, és ezzel egy évvel később megjelenik Barta Presser-Laux kompozícióként a karácsony játékában, akkor hát ezt akarja megmutatni mindig Akkor hát azért nem akarja megmutatni, mert akkor tudják, hogy már kész volt. De szerintem ezek ilyen túlzásban vitt rajongói rénképek. Ugye szerintem itt a minőségi különények a legfontosabbak. Az, hogy milyen gyakran készíthetett vagy készített lemezt az lgt a kezdeti periódusban, az minek volt a függvény? Hát nézd, szerintem elasszatósági figyelmét voltak, mert azt, akkor csináltak van amikor, hát nem amikor akartak, de az egyébilem, az ami akkor... Jó, mi mind a ketten LGT rajongók vagyunk. A kezdeti LGT mennyire volt nagyszám Magyarországon? Megmondom őszintén, nem emlékszem rá. Hát hatalmas szám volt. Tehát eleve az a dolog, hogy, hogy létrejön egy ilyen zenekar, létrejön ez az LGT majd, ez, ezt mindenki borzasztó megvárakozással. Megvárakozása tekintet ezelé megjött, az első. Ugye ez volt az első szupergrup, Helskovics, Iván Hollandiából hogy hogyha valaki kifogásolja a telefonvonal minőségét, akkor ezzel szeretném magyarázni, de talán a mondandó fontosabb, annál meg eddig senki nem telefonált, hogy nem hallotta azt, amit eddig te mondtál. Az, hogy egy szupergrup, az valójában ugye arról szól, hogy meglét, létező zenekarokból azoknak a legjobb tagjait válogatva jelenik meg. Ebben talán az első szupergrup, ha egyáltalán ez egy megfelelő kifejezés, az a Blind Face volt? Az első szupergrup volt. Tényleg ezt így akkor, az akkor a Cream volt, amikor a Blind Face gyakorlatilag lett. Tehát a Cream az Eric Latton, a Jack Bruce és a, és a Ginger Baker. 66-ban, 66-67-ben akkor blind face, akkor elment a, a Jack Bruce, és akkor hozták oda a Steve Winner-ot. Neked egyébként krim vagy blind face? Nekem az egyáltalán. Nekem az Eric Clapton úgy, ahogy van, nem jön be, tehát elment Az akkori Eric Clapton sem? Semmi, semmi. Eric Clapton nem bírok előszörni. <laughs> Uh, Mekkora változást okozott a hazai könnyűzenei életben, hogy ezek a tagok az akkori zenekarékat hagyták. Ugye a Presser ott hagyta az omegát, a Laux ott az omegát, a Fredelez ott a metrót, a Bartó ott a Hungáriát. Ez egy nagyon jó dolog volt, mert ez hozzájárult ahhoz, hogy az a megbaradt emberek elkezdték keresni a második, a második generációs vonádon, mondjuk Például azon megállt sokkal jobb zenekar lett, amikor a Debrecen ha hallgatod azokat a korai felvételeket, ahol a Debrecen már a Lux nagyon izgalmas az élő, meg egyszerűen ezen, amit ő csinál együtt az a nővégi önművások. Ugyehez vonatkozunk a Hungáriára, ahol a Szücsandagából, a Fekete Egyúra, Fekete egy ilyen generációs közeledés hozott, a mini generációs közeledés, nagyon jó, jó számukat szól. A freres Skorpióhoz Korpióhoz te hogyan viszonyultál? Imádtam az elején, imádtam. Az, az egy egy, egy Scorpio koncert, azután egy pár éve, hogy a kaleszondon elment, és, és ez az ünnepnap, nap és rohanás, az egy fantasztikus élmény volt. Az óriási volt. Ahhoz képest hogy a LGT koncert, 76-ben, de a Svetián, emlékszem, a rózsa eh, Park színpadon egy Scorpio koncert volt, 76 rám, és pár eh, héttel később egy LGT, és az LGT a mindetett egy ilyen, Szomlyú volt, ma no, az jó volt, de a skópiá koncert és nagyon jó zenekar volt. Hát azért, azért gondol be lesz, a szíjcsontadárból, talán nagyon jó bandon, a skópiá. Van-e abban valamiféle leírható valami, hogy valakinek az invenciózussága hány éves koráig tart? A kérdés látszólag teljesen értelmetlen, de valójában mégsem az. Mert az az invenciózusság, amiről mi beszélünk, különböző emberek, különböző zenekarai kapcsán, abban te egyébként bármelyik formációt ma még meg tudod nevezni, úgy, mint invenciózus zenekar, akiket egyébként szívesen hallgatsz? Mondjuk az LGT. -t? Mondjuk az LGT. Például? Igen. Igen, igen, igen. Nem az eljutékség, nem bírom meghallgatni gyakorlatilag már a kivencsületes visszatérésük óta. Visszos hogy nagyon rosszul hangzik, nagyon bántó ide de, de legyen ez mondjuk az én e, tényleg mint rajongói... E, mint... És más formációt, én tenap láttam a tévében, vagy tegnap előtt a Skorpió Együttest a Balatoni Nyár című összeállításban, mi volt annak a címben, amiben a nagypapáról énekelt? Igen. És hát majdnem erről ögtem magam kínomban. Igen. két dolgot, az is, tehát azért mindenki egyet, legyünk őszintén, hogy 30-32 éves korban eltűnt. Tehát legyen az a legjobb. Tehát ez nagyjából olyan, mint a sportolóknál, amíg a sportoló bírhatja, ez nagyjából ugyanúgy megvan egy rock együttesnél is? Hát ezeknél megvolt, ezeknél a magyar meg megvolt. Az, hogy milyen hangul, az, hogy hogy térnek vissza az egy másik, mert van, volt, volt olyan magyar zenekar, aki a, a Nosztalvia koncertjét, olyan, olyan koncertet produkált, át, hogy nem csak a negyed de, de az legjobb magyar hát a magyar Hát mondjuk a Hungária biztos, hogy az volt? Hát a Hungária volt 95-ben, az egy olyan kell volt az egész Magyar Pop iparnak vagy hogy visszanemélek 30 éve, 30 éve ez az, azt az, az is volt. Más volt a hozzálás. A hozzállás az volt, hogy nostalgiázunk. Tehát akkor az egy más ugye akkor egy valóban egy olyan valami, amit érvényesnek tekint az ember. De hogyha te az invenciázusságról kérdezel, számodra is, meg számodra is, meg rengeteg más rajongó számára, és az volt a fontos, hogy itt van még zenész, egy zenész, aki meg akarja mutatni, hogy mit tud, hova tud fejlődni, és mit akar elérni. Ezek a koncertek, amik most vannak, ezek nagyon jó népünnepék, tehát senki, mindenki jövő nem tudni, de hogyha annak alapján szeretszél egy azt, hogy az mit akart, hova akart elérni, valahogy, hova akart eljutni, akkor az egy más történet az elsőből átalakult második LGT például hova akart eljutni? Hát szerintem az elsőből. Vagy ott önmagában az volt a, a nagyszám túlélni a Barta hiányát. Nem, nem akar hiánya, az már, már. Hogy nem mondtam? 76-ban, amikor én 76 először voltam a koncerten, az FMH-ban, 76. -ban, január 26-án, akkor ott a Karácsony János úgy húzta maga utána a zenekart, hogy ott egy eszembe nem jutott a Bartoli másra gondolni. Na, valaki az egyik félbe bevezetett a Karácsony fantasztikus műtárt szója után, hogy a Bartola utóda, ami egy legitim március Na mindenekszor, am, am, amikor a ez az EGT kialakult. Szerintem két dolog van az EGT. Ez az EGT, tehát a Presszer, Somló, Karácsony, e sorti. ezek... E Nagyrészt azért a Pressler művészi és egyéb elképzelései alapján e, működő társaság voltak, mert nem az a négy egyenló, egyébként uh -huh. e, álló valami. E, és a Pressler akkor már tudta, hogy mit akar. A Pressler csinálta a filmzeméket, amiket, amikben a többen is részt vettek, e, csinálta a szintázizeméket, e, voltak a koncertek, ez egy nagyon működő valami volt, ami beilleszkedett az akkori eh, kulturális életbe mert Ezt a zenekat már komolyan vették. Sándor Pál sokat csinált, filmek készültek. Gyakorlatilag megtalálta a helyét egy olyan realitásban, hogy jó, akkor nem külföldben gondolkozunk, hanem itt fogjuk magunkat megvalósítani, és erre tökéletes volt. Akkor aztán eljött ez az ilyen nagy szerződés, ami, ami szintén egy ilyen handálba volt, valami volt, de akkor már késő volt. Akkor ők próbáltak külföldön, de, de akkor ők már nagyon elszakadtak attól, ami külföldön volt. Tehát Az első amerikai útnál még nem? Nem, hát az első amerikai útnál ők úgy mondták ki, hogy, hogy naprakészek voltak maximálisan, és, és olyan zenét játszottak, hogy az amerikaiak azt kérem szépen, ugyanilyen mint bárki. Aki. Mi veszett el, vagy mi alakult át időközben? Hát, ha egy szóval akarom meg, megfogalmazni, akkor a Presser Gábor eh, egyénisége vetült rá az zenekarra. arra. Presser Gábor, aki egy beli, budapesti, eh, magyarországi dimenziókban gondolkodó, hiperintelligens eh, eh, erős egyéniség, ő ide. Gondolkodott, ide írt, ide készült, ez, ez alakult át elsősorban. És a többiek pedig, akik valamennyi, ami azért kevésbé, vagy nem domináns emberek, ehhez idomult. Kivéve talán a Soltíjánost, aki, aki egyébként szerintem az egyetlen zenei, egyenlő angol, aki volt a persze jelen az elmúlt évben. Számomra a Loksila, ez a ez az első, a is volt Zavaró-e? Ez az átalakulás, vagy ez egy rossz kérdés? Hát most már nem, akkor engem borzasztóan bevált. Tehát én, én emlékszem arra, hogy, hogy engem, eh, amikor a Lux elment, és, és akkor a Besszer elkezdenek a főnöket, akkor például borzasztóan bevált, hogy attól a karácsonyát... Hanyat most? A karácsonyát. Pinnált, hanyat írunk. 76-ban ment a Laughs, ősz, 76 őszén ment a Laughs. Tehát még nagyon fiatal az együttes, 5 vagy 6 éves? Igen, de hát ez egy hatalmas kibultát, meg ezt már akkor. És akkor 77-ben megjelent a rádió, tehát a zene mindenki másképp csinálja ami egy sanszol lemez, uh -huh. ami még nem tűnt fel, csak ami nem tűnt fel, ami egy évvel később a mindenki lemezül, amilyen mindenki renderek voltak, meg a nem adom fel, hogy itt a a, az, aki egy hatalmas potenciál a zenekarban, a Karácsony János, az teljesen háttérbe szól. Tehát a Karácsony János nem vette át azt, amit a Barta tanástól átvehetett volna. Nem tudom, hogy miért, de Lehet azt mondani, hogy a Barta erősebb egyéniség volt, vagy ezt nem tudjuk? De, de nem, te, persze, hogy erősebb egyéniség volt. A a más dolog, azért olyan, az mint egy ilyen gimnáziumi osztály, hogyha az elejétől vagy ott, tehát uh -huh. akkor lépteljön, akkor egész más pozíciót e, szerzel, mint amikor öt évvel később kell, vagy egy két évvel később kell. Nagyon jól beszélsz, ez teljesen precízen van előttem, így nem is tudtam volna magamat kifejezni. Vajon az, hogy ki milyen brancstagot választott, az egyébként e, valamilyen okból valakit elvesztő zenekarba erre nézve mi a válasz? Elment. Azt kérdezem tőled, hogy van ez a brancs, amely folyamatosan veszti a tagjait, aztán már nem veszti tovább. Milyen alapon kerülnek bele az új tagok? Hát a, a, a, itt például az volt, hogy ugye a Sogna az nagyon barát volt, szóval igen ismerték, és, az, és a pressz a nagyon jó kapcsolata volt. És hát ugye a non-stop alatt, ahol a songból játszott együtt tehát automatikus volt. Az egy más dolog, hogy ez egy megint ilyen ringosztár momentum, ugye a ringosztár pedig azért vették be az én, be, a bírhozba, a pitbest helyet, mert ő egy ilyen barátságos jópofa, nem túl jó képi, stb. ez volt a somló, a somló, a szere, ők nem akartak még egy ilyen eh, hogy magának teret, magának teret kívánó ember, ugyanakkor énekes kellett, nekik ezért ebben a somró. Egyébként az viszont nagyon érdekes, hogy a Somból hatalmasan, borzasztóan előre abban a pillanatban, hogy bejött a zenekarbát. Ő volt a legnagyobb fénykép az unglenesborítóján, ő neked egy rengeteg számot. A Karácsony János pedig a Barta a, a, a ajánlotta, de szerintem erről beszéljünk holnap, mert az egy külön téma a karácsonyban, hogy mondjam, vagy nem kontinum. És hát a Solti pedig kéznél volt, a Solti kiváló dobos volt már akkor, és az is lett. A Solti szerintem az egyetlen, nem, bocsánat, nem, nem jól fogalmazott. A Solti az, aki ö, többet tett hozzá, ö, ö, tehát ami, akitől több lett a zenekar, azáltal, hogy belépett, mint azáltal, hogy valakit elvesztett. Amikor te ezzel szembesítetted ezzel a gondolatoddal, vagy mondandóddal a presszet, mert erre nyilvánvalóan sor került, erre mit válaszolt? Szerintem én akkor nem, nem kell én ezt így elmondani, de a presszor azt az tudja róla, meg tudtam, hogy megtudta, hogy számomra a legizgalmasabb ez a barta, barkával való. Én ezt értem, de azt, amit róla gondolsz, arról ő mit gondolt? Ugye te nagyjából azt mondod, amit egyébként én ugyanígy gondolok, de nem így fejeztem volna ki magam, de most a te által adott cipőkanalat felhasználva úgy vált, túldimensionáltá a presszer, hogy nem voltak ellensúlyai, és ez őt olyan nagyon nem zavarta. Nem, ez nem zavarta, de figyelj, én nem voltam. Miközben hatalmas tehetség volt, és hatalmas tehetség van. Jó, értem, én a most helyes hát pontán neked, adni. én nem voltam soha olyan erős egyéniség, de persze veszem, de ezt így akkor el tudtam neki volna de nem, nem kell ehhez erős egyéniségnek lenni. Figyelj, Iván, te voltál akkora alakja ennek a zenei irodalomnak, és volt olyan önálló hangod, amire egyébként az ember akkor is odafigyel, hogyha te egyébként egy nagyon nyápis egyéniség vagy. Jó, hát nyilván még a presszer, nyilván ezt talán honorálta is magába egyszerűen. Mert én azt látom a presszeren, ahogy öregszik, hogy ő egyre nagyobb, tehát hogy ő ezt lelke mélyén nem bánta meg, de ugyanúgy gondolkodik róla, mint te meg én, de maradjunk inkább nálad, és örül annak, hogy nincs még egy lehetőség, amikor esetleg neki háttérbe kéne vonulnia, mert a presszer nem az, aki szeret háttérbe vonulni. Én azt gondolom, hogy a presszernek súlyos furdalásai vannak nem, az életével kapcsolatban, de ezeket soha nem fogja bevallani. Nem, hát a presszernek rengeteg mindent soha nem fog bevallani, de ez mindenkinek a saját ö, személyiségi joga, vagy nem is, nem is, nem is, nem is, nem is hogy megyom, mi a titka a presszernek a tekintetben, hogy a többiek úgy lojálisak hozzá, ahogy? Mi a titka? Hát nézd, néz egy, egy korrekt, szerintem egy korrekt, nagy tudású ember egy, egy autoritás szakmai személy minden szempontból én is teljesen meg tudok karácsony Jánosait, Sonya tanást hogy agaszkolik egy, egy kiváló partner, a ráadásul hozzátesz dolgokat az, az, amit én a magasztinti meg tudok csinálni de kicsit kalitkában tartja a többieket nem hiszem, meg kalitkába tartja. Ez, ez egy inkább egy ilyen konfiguráció, tehát minden, minden kapcsolatban hogy legyen szakmai, személyes, hogyan kettőn áll a vásár. Jó, le, rendben van. Jó. Lehet nagy kalitka? Nem én, nem, én nem hiszek ilyen kalitka kategóriákban. Ha, ha valaki nagyon akar, akkor, akkor vagy abban a környezetben, ahol... ahol éppen van, vagy abban a környezetből kiszakadva, megbanusítja. Hogy... Jó, még mielőtt elmondanád, hogy milyen zene szól, tudunk-e arról, hogy ennek az utolsó formációnak, amely 400 ezer éve áll már fenn, voltak olyan konfliktusai, amikor felmerült a tagcsere, de végül is sohasem következett be? Én nem hiszem, hogy ilyen volt. Ők azért nagy harmóniában dolgoztak. Én nem tudok... Ez egy valódi harmónia volt, vagy ez olyan volt, mint a Filemon és Baucis kései szerelme? Hát erről azt a tényleg csak hogy nem tudott illatkozni, mert ők azért egy nagyon nagyobb ilyen társaság volt kommunikációs szempontjából is. Ez egy valódi, szóval nyilván voltak de ez egy, ez egy valódi harmónia volt, és ők tudták, hogy mi. Nyilván nem szeretnék itt túlozni, de élmény volt. Holnap ugyanebben az időben ismét beszélgettünk, Mi szóljon most? Akkor legyen az az üdök a járban, ami már a búcsukoncerten van, és ahol a, a solti János és a karácsony János nagyon sokat hozzá a számozó, amit régen nélkülük vettek föl először, és játszottak. Nagyon szépen köszönöm, holnap ugyanilyenkor Heskovicsi Vánt hallották. Szia, Nem követem el azt a hibát, amit máskor elszoktam követni. Van négy és fél percük, hogy elmondják az elmúlt beszélgetés kapcsán, hogy mi jutott az eszükbe, ha bármi eszükbe jutott. Ha a telefonvonal nem volt tökéletes, azt tudjuk be a Skype-nak, vagy nem tudom milyen vonalnak. Kíván Amsterdamban, én Budapestem. Ma a 2013. augusztus 15-e csütörtök van ez az ismétlésnél. Nem mérvadó eléghetőségem, 3539451, még 4 percen átután a dörö.fi, kuka, gmail.com. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt! Aztán kérdezik, hogy emlékszik-e arra, hogy a évekkel ezelőtt az Orosz József műsorában, Koblágyóban volt egy ilyen lgt emlékező műsor, és ott elhangzott valami olyasmi Adam is hogy igaz-e, hogy nem mindig ő írta a szövegeket, vagy nem teljesen ő írta, és az ott lévő vendégek, nem tudom azok az, azok az azok nem válaszoltak erre a kérdésre. Holnap megkérdezem. 394 kilencven Szabad ismerni módra, chill out Szóval ma én azt megenészteni a beszélgetéseiből azt hogy egyikőnk sem emlékezett a posztásból meg a ez Nekem ez menthetetlen, ezt nem is értem, hogy hogy nem lehet emlékezni. Nekem mindig ez jár a fejembe. De azért fantasztikus, ahogy a Herskov is beszél az lgt Igen, igen, igen. Egészen fantasztikus. Háló. Jó napot. Emlékszem egy ö, interjú a 70-es évek elejéről a presszerel, amikor... Ö, a Magyar Rádió készített vele egy interjút, és elmondta, hogy soha az életében nem fogja a Helmond dolgokat beváltani szintetizátorra, és nem tett bele egy fél év, vagy egy év, és a következő lemet már tele meg az volt. Telek közelep volt reggel. Mirig a először 3.94.51 másodszor Igen Jó napot kívánok. Én egyetlen egy dologra emlékszem ezzel a kapcsolatban hogy a, amikor a Barta a hőzébe került a lokomatívba hogy akkor ő nem a hungáriát hagyta otthon, hanem akkor a szikonort de szerintem rosszul emlékszik. Három 94, három, senki többet. Pont kuka.gmail.com. És most közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő, fialajános.